Välkommen till Sweb TV och ytterligare ett program i den serie vi kallar Fjärde Stadsmakten. Jag heter Mikael Wilgert. Och med här idag har jag docent i företagsekonomi Jan Tullberg. Välkommen. Tackar. Eh, vi ställer oss frågan idag om populism är någonting dåligt. Vi får ju hela tiden höra närmaste anklagelser om att, att det förekommer populism. Men... Eh, Jan Tullberg har synpunkter på det här och, och kommer att vilja ställa frågan om populism och om det är bra eller dåligt. Att ställa det mot de demokratiska principer som, som är, är viktiga. Och även om eh, liberala demokratin som ofta förespråkas är något som faktiskt är bättre än populismen. Po det betyder egentligen folklig? Eller vad, vad betyder ja, det? Det mycket man har på latin så pratar man om vox populi, mm. alltså folkets röst. Mm. Och det anses ju väldigt bra, men det har alltid varit kontroversiellt då. Mm, för man kanske inte vill nej, att folk ska ha så nej, mycket röst. Nej, utan alltså, folkets röst, om man tar tillbaka, innebär ju då att eh, plebejerna får något att säga till om, ja. det vill säga underklassen i Rom. Ja, ja. Och patriserna brukar tycka att de gör det här bättre. Mm. Och i, i alla länder så har det ju varit kontroverser kring de här frågorna. Mm. Och i, många gånger så har det ju varit så att eh, man har haft så att säga, en, en konfrontation med kanske tre klasser. Där man har en, en överklass och en underklass. Men sen så har man då haft, eh, i Grekland kallas de tyranner. Och det var alltså då personer som tog sig till makten. Genom att ligera sig då med underklassen. Så att det har alltid funnits spänningar mellan olika grupperingar. Mm. Och eh, demokratin har ju varit stegvis att man har släppt in de lägre klasserna i det här. I maskineriet så att säga. Och det har ju gjorts väldigt framgångsrikt. Och man har också fått det här med att eh, underklassen har blivit medelklass. Och det kan man säga att demokrati är i hög grad en medelklass ideologi. Men den har ju klarat den här omställningen ganska bra. Men vad som har hänt nu då på senare tid har ju blivit att delar av den här medelklassen har lierat sig så mycket med statsapparaten. Så att man tycker att det där med demokrati ska tillämpas med måttan. Och statsapparaten, vad syftar du på då? Domstolar, juridik, alltså den djupa staten. Mm. Det man kallar i, i Sovjetunionen och andra stater så tar man om nomenklaturen. Alltså de, skiktet av de som säga, driver samhället. De kan ju känna att de klarar sig rätt bra utanför mycket demokrati. Ett exempel på det är väl liksom hur EU började med vissa demokratiska idéer. Alltså man hade ju folkomröstningar om olika traktat. Man hade folkomröstningar om att gå med eller inte gå med i mm. Sen hade man folkomröstningar om en ny, den nya författningen. Mm. Men sen när den blev nedröstad så, så tappade man tron på demokrati. Ja, man har röstat om några gånger också? Man har också. röstat om flera gånger mm. och sen har man till sist lagt ner också, man tonat ner och sagt att vi har gjort alla de här ändringarna som har en ny författning. Mm. Men vi kallar det inte längre för en ny författning utan ett, ett fördrag som ingår i den här naturliga förnyelsen. Mm. Så att det har hänt mycket då på avdemokratiseringssidan. Eh, och sen så säga, finns ju också den här som eh, jag tror du var inne på när du sa att, det, det, det att man varnar för, för mm. populismen. Men det finns ju på två nivåer. Va? Dels finns det på en ska jag säga, banal politisk nivå. Och, och den, då är det helt enkelt att eh, eh, ja det här är ett skällsord. Ungefär som say, eh, socialdemokrater skulle säga om moderater att de är de är de vet, skattefascister eller eh, marknads, eh, marknadsreligiösa eller någonting sånt där. Va? Mm. Och de andra moderna skulle, moderaterna skulle själv, själva då gå tillbaka och säga att, att socialdemokratin det är det är helt, hela verket. Så alltså det, det är en, en kommunistisk ekonomisk regim. Man tar bort den kommunistiska överbyggnaden men ekonomin är den samma och samma ambitioner. Mm. Och kan man lyckas med en sån här svartmålning så, så är det väldigt bra. Mm. Och då har, har vänster och höger kunnat enas om att populism är väldigt dålig. Mm, för egentligen så är det väl så här att det är på samma sätt som man har enat sig om att SD eller något annat nytt parti ska helst inte komma in i riksdagen. Man jo. vill inte ha några konkurrenter. Jo, Nej, så det är ett väldigt, och det är låg, ligger på jättelåg intellektuell nivå och det är knappt nämnbart. Då. Mm. Så att jag skulle egentligen vilja lägga det här mer på statsvetenskaplig nivå. Mm. Och där tycker jag att det har skett en utveckling för ett, för ett antal år sedan, va? då, då var alla överens om att, eller alla så att säga, systemstatsvetare var överens om att eh, det är en nidbild bild av det moderna samhället som populisterna målar upp. Mm. Så, sa man för. så sa man för även, mm. även från de som, som jobbar med statsvetenskap ja, Absolut. men mm. sen så har ju de upptäckt att väldigt mycket av populismens kritik är ju sann alltså som exempelvis att partierna är toppstyrda mm. det finns ju ingen statsvetenskap som kan förneka det ja. de har förlorat sina medlemmar, de är inte längre en folkrörelse mm. möjligtvis Sverigedemokraterna faktiskt mm. de andra är inte folkrörelse längre och de är toppstyrda och dessutom har det moderna projektet gått rätt tokigt då, många sätt. Va? Jag läste en artikel här om häromdagen den 10 januari så hade DN en artikel av Sverker Gustafsson som är statsvetare i Uppsala som diskuterade just då hotet så att säga, mot... Mot så säga, den här liberala demokratin som han och andra är för. Och så noterar de då med olika författare som han citerar med gillande. Att, att, så att säga, den här efterkrigsdoktrinen har ju liksom fallit sönder. Man tänkte sig en, en gemensam valuta man skulle styra upp. Euron är ett försök. Har inte gått så bra. Man tänkte sig stora penningöverföringar mellan länderna. Markhjälpen fungerade ju. Va? Men sen dess har det inte fungerat så bra. U-hjälpen har inte fungerat. Den är inte den som lyft den fattiga världen. Mm. Man pratar också då om så att säga, och socialliberalismen. Eh, som en sorts framsteg mm. enligt Sverige bland annat Gustafsson. Men eh, den har ju gått precis så utan den samlade vänstern. De säger ju att det här gällde kanske fram till 80-talet då. Men på 80-talet så kom ju nyliberalismen. Och nyliberalismen har ju i hög utsträckning utmanat den här socialliberalismen. Nyliberalismen och socialliberalismen är på konflikt med varann. De här ideella målen finns bara kvar som... som någon sorts imitation av en gångens tid demokratiska anda. Mm. Så att det här är en jättehård kritik i sak då. Men man bangar då för att. Och det tror jag mycket beror på enkla saker som. Att, att få respekt och anslag och så vidare. Alltså man, man kan inte gå emot den, den nuvarande ordningen för mm. hårt. Mm. Men alla här pekar ju då på, på liksom hur demokratin blir formell, hur det blir konstigt, va? hur eh, vi får såna här saker då som januariens där man kan säga att vi får en regim som inte var den som väljarna valde förra mm. valet. Ja det är väl ingen egentligen som säger att, att vi inte får rösta. För den möjligheten finns ju fortfarande. Ja, jo. Men det blir ändå inte riktigt vad, vad väljarna trodde att det skulle Nej, bli. Och, och, och som vi säger, val är ju ingenting som är unikt för demokratier. Tittar du på så kan du säga att en, alla är ju för val där hon, som ger etablissemanget stöd. Mm. Mm. Det, det, det har ju massor med folkomröstningar och, och nya grejer som kommer. Och presidenter som söker mandat och så här. Mm. Så att det, det, är ju en, alltså det, det är väl mer diktatoriska val än demokratiska val i världen. Alltså. Men är det är inte det här, alltså det, det du beskriver är ju en demokrati som eh, man blir mer och mer överens om att den kanske inte fungerar längre riktigt. Och, och, men är det inte naturligt att det blir så? Är inte det en jo. demokratins utveckling på något sätt? Att, jo, och det, att de som också. har makten vill ju inte släppa ifrån sig det. Absolut. och man försöker hitta olika sätt för att behålla det. Mm. Du, du har helt rätt. Så att det här är liksom, du vet, alla, alla system brottas ju med sin egen urartning. Ja. <laughs> och, alltså det är ju lättast att se i Afrika och sådana länder. där du har någon frihetshjälte som blir vald till president. Mm. Mm. och sen så några år senare så är hans popularitet i botten mm. eh, och då är hans benägenhet att, att eh, genomföra val har ju liksom runnit av honom ganska rejält då mm. eh, och där är det ju i Västerlandet också och efter ett tag så blir det ju så att, att de, de, de som har den politiska makten eh, övertar ju och dominerar rättsväsendet polis, militär alltså du, du kan ju ta ett sånt exempel som Turkiet som mm. är där man har en sekulariserad stat men en muslimsk regim mm. och de var ju väldigt hårt bunden på att man skulle förhindra det religiösa genomslaget mm. men man kan bara ha liksom när man har en regering och ett parlament som är religiöst mm. så tar de sig över så att Turkiet blir ju allt mindre en sekulariserad stat och allt mer en muslimsk stat mm. alltså, man har en bit att gå, man är inte som Iran ännu men färdriktningen är ju mot Iran. Mm. Den är ju inte mot Frankrike. säger jag. Nej. Mm. Och så här är ju då i Sverige. Och då kan man väl säga att motvikten mot, mot den här urartningen mm. är ett ett, ett, ett ett ord då som, som heter responsivitet. Mm. Och det är alla statsvetare i stort sett för. Några är lite nonchalanta och tycker att det kan vara viktigt om man tycker det. och, så där. Men, och vad, men, vad är responsivitet för? Det jo, för det är så här att skillnaden mellan att de valda representanterna mm. bestämmer efter eget gottfinnande. På svenska så kallas det att de har ett öppet mandat. Ja, och då är det inte responsivt så att säga. Nej, utan då hittar man på vad man själv tycker är bra. Mm. Men är man responsiv då, då så lyssnar man på folkviljan. Mm. Och det kan ju svenska politiker också göra. Va? Mm. Så att om vi tar exempelvis monarkifrågan så skulle man ska jag säga att den är responsiv. Mm. Alla människor i riksdagen det är många som är republikaner. Men de driver inte republikfrågan. Mm. Därför så länge svenska folket vill ha monarki så ska vi ha monarki. I mm. Så att man vill inte vända liksom folkviljan äh, mot sig själv och säga den att demokratins principer kräver republik och då ska vi ha republik utan då säger man ju snarare att demokratins principer är att folkviljan gäller och om folkviljan vill ha monarki så har vi monarki mm. men den dagen som folket inte vill ha monarki mm. då, då finns det ju väldigt få personer i riksdagen som kommer upp och ställa och, och säga att kungens heliga rätt och att kung av Guds nåde och sådana här mm. saker det, det är ett exempel på responsiviteten Precis men, men, och, och responsivitet, det är en av principerna för demokratin. Det vill säga ja. att man ska, de som har makten ska vara lyhörda mot, mot väljarna eller folket. Det, ja, det visst, är en, en visst, viktig faktor. Alltså nästan, nästan alla som skulle titta på det här skulle säga var att, att det här med att, att de valda får göra vad de vill. Mm. Det är liksom en minimal demokrati. Fast nu är det ju nästan så. Ja, nu ja, de är det ju och du Så ska han inte bilda det. Abs Absolut. Så vi har det min så det var öppet mandat, nästan. Ja. Visst. Men i, men i princip, nu har jag gått tillbaka till statsvetarna. Ja. Då anser ju alla statsvetare att en riktig demokrati, en mm. fördjupad demokrati, mm. och den innehåller responsivitet, alltså. Eh, det går ju inte liksom att eh, bli omvänd vet, på valnatten och sen säga att nu har jag, jag har blivit erbjuden en plats i regeringen och då nappar jag på den. Mm. Alltså, det skulle ju ses som direkt Det är egentligen. Ja, Det är väl alla är överens om. Men, men i ett land som Sverige så är det kruvet. Mm. För vissa saker tycker man att, man har, att det står över demokratin. Mm. Och då bygger man upp en hel en fantasivärld med mänskliga rättigheter och så här som övertrumpar demokratin. Eh, och det här är ju liksom inte eh, det här är inte demokrati på riktigt så att säga utan alltså, riktig demokrati enligt liberalism det är ju demokrati. Sen tänkte man sig för sig att man demokratiska i olika länder gjorde så att att de politiska ledarna gjorde ett åtagande mot folket. Mm. Alltså, vad har ni som individer för rättigheter i det här landet? Och då kan man göra rättigheter. Men, men det är liksom inga globala rättigheter, utan det bygger ju på att man har en statsmakt som följer de här reglerna. Och eh, det här förstår inte liksom alla riktigt. Eh, det är ju kända citat från 1800-talet det, det är ju det här utlantandet av Bentham när han säger då att mänskliga rättigheter, det är nonsens på styltor det vill säga det är eh, ingenting, dammlarv mm. det är någonting som låter bra men inte är så märkvärdigt ja och det, det är i stort sett ingenting och, och alltså, det genomgående är ju det här att, att alltså, vad för demokratin och är man demokrat så säger man att demokrati är sista instansen. Mm. Men om man är, är, är muslim eller royalist eller någonting sånt där. Då kan man säga att det, det finns andra bövd än demokratin som står högre. Mm. Den demokratin kan utse borgmästar och sådär. Men vad som är rätt och fel va, det, det står i, i Bibeln eller Koranen. Eller då i, i svenska påfund, va? som alla människors lika värde. Mm, jag tror faktiskt att jag, jag vi, vi intervjuade en valarbetare, en, en miljöpartist tror jag det var. Ja det var det. I, i EU-valet. Hon sa det att de mänskliga rättigheterna det var, stod över demokratin. Mm. Men, men det stämmer inte med teorierna kring demokratin? Eller? Nej det gör det ju inte. Nej. Sen finns det då vissa nyliberaler som, som tycker att, att, alltså att mänskliga individuella rättigheter står mm. oerhört högt då. Så att när statsmakten inkräktar på det mm. så är det ett brott. Men det är en väldigt liten grupp som, som är så radikala. Mm. Utan det är egentligen de som kallas då för libertarianer då. Men de allra flesta liksom accepterar ju att vi har, vi har ju en statsmakt och då frågan är hur statsmakten är. Och då kan vi säga, så, så, precis som du säger, va, att svenska statsmakten glider hela tiden mot en auktoritär demokrati. Va, där eh, vi har öppna mandat och vi, det, det är vi som bestämmer. Mm. Och då ignorerar man ju vissa saker som det är mest ögonfallande brottet. Och det är ju liksom ett brott faktiskt. Det är ju med invandringspolitiken mm. som aldrig haft ett folkligt stöd och som också går emot svenska folkets intresse. Utan här är det politikerna har bestämt sig för ett, ett eget projekt. Det här är mycket mer förknippat med höga politikers personliga karriärer och välavlönade jobb i Bryssel och FN. Och så här. Det här är oerhört eh, suspekt. Uppgörelser och tankar och motiv som ligger bakom det här. Alltså, här är man ju verkligen i och tassar på, på landsfrederi och bedrägeri och mm. trolöshet mot huvudman skulle man säga i ekonomiska sammanhang. Att mm. man har ett uppdrag för att man ska verka med uppdragsgivarens intresse mm. och sen så skiter man i det mm. och det är just i många lägen straffbart. Åtminstone är det moraliskt straffbart. Men då säger man ju alltid det att ja, men väljarna har ju valt de här. Ni får ju säga från i vald. Om, om ni inte tycker det här är bra. Men. men ja vi har ju den möjligheten. Ja, så, det... så, så, så hur. hur ja, men politikerna kan väl hänvisa till det egentligen. Så. Jo och det gör de ju också. Och. och eh, med någon sorts halvrätt då. För mm. att. Alltså man kan se det som ett förtroendeuppdrag man har som politiker och då ska man ju verka i uppdragsgivarens intressen. Jag mm. menar om du går till doktorn då, då är, är, är, frågan är ju inte om, om han har lust eh, att operera din njurar för det är hans specialitet. Mm. Utan frågan är liksom om du behöver en njurooperation. Man börjar där. Mm. Eh, så frågan vad politikerna anser måste ju vara, vara underordnad än vad väljarna anser att vad som behöver göras. Men hur, ska man, hur ska man komma till rätta med det här? För vi har ju trots allt val och hela vår modellbygd. Jo Men, det, men är, är det så att det som har svikit här, jag tänker på de som ska informera oss och göra våra val välgrundade. grundade, det vill säga medierna. Är det är det, det som är liksom förklaringen? Ja, det är flera punkter. Mm. Alltså en första punkt om vi nu är inne på det här med spanska folkets skuld mm. så är den att, att äh, i, i alla andra länder i stort sett så, så vet man att det finns en offentlig lögn. Mm. Alltså, det här är vad myndigheterna vill att vi ska tro men mm. det är inte sant. Mm. Men i, i Sverige så är folk godtroende så att man har den tron att det inte finns en offentlig lögn i Sverige. Mm. Alltså, det är många människor som tror att det som står i Dagens Nyheter och Sägs på Sveriges Radio är sant. Ja. Och de människorna är ju väldigt lockade till att, att bli passiva. Mm. Att jag funderar, sätter mig och, och funderar på mig, att jag ska bygga en bastu på sommarstugan och sånt där. Mm. Det kan jag påverka. Och sen så låter jag politikerna göra det här jobbet. Och det blir inte så jättebra men det blir inte så jättedåligt heller. Mm. Mm. Och där måste ju folk förstå att... att vi har ju en samling extremt destruktiva människor eh, vid makten. Mm. Eh, som Reinfeldt exempelvis. Mm. Va? Alltså vi, alltså vi kan inte se, liksom dra oss tillbaka och säga att jag litar på Reinfeldt. Det är ju katastrof. Men det, folk gör ju det. Ja, jag visst gör de det. Och så att folk måste ju skärpa sig. Mm. Men sen måste de ju också ges möjlighet att skärpa sig. Så, att, mm. alltså, du vet, Vi har ju haft ändå. En del folkomröstningar som kärnkraft och, och de där och euron och andra mm. reserven. Mm. Och, och då kan man säga att, att sådana där blir ju ändå alltid en, ett, en möjlighet för skärpning för folk. Mm. Alltså hur ska jag rösta? Och med, med det här möjligheten till att välja så kommer ju också ett ansvar för att tänka igenom frågan. Och, så mm. och det är det vi måste liksom börja få så att. Om folk får känsla av att. Nu kan man ju försvara sig med. att Det är ingen idé att sätta dem in i politiken. Va? Mm. Utan den görs ändå upp. Då med, mellan L Löfven och, och, och Annie Lööf. I slutna rum. Va? Så att, mm. det, det är ingen idé att bry sig. Va? Men om man kände att. Att de går runt. Och nu kommer snart en undersökning. Och visar sig att folk inte vill ha det här. Så mm. blir det inget. Mm. Då växer det. Så att, alltså, folket måste komma till. Man måste ha mera instrument då för folkviljan som beslutande folkomröstningar. Mm. Mm. Och det har man ju. Men i stort sett är det egentligen bara i Schweiz då som det fungerar. Mm. För där har man väldigt lätt att få beslutande folkomröstningar. Mm. Mm. Och där har man ju en samregering. Så där har man verkligen ett etablissemang som är en enhet. Så att där är det ännu sämre. De, där finns ju inte ens att säga, de här tvisterna. Det finns ingen opposition. Nej utan de sju, sju regeringsledamöter från fyra partier som sitter i, tillsammans och gör allting. Mm. Men de är hela tiden utmanade av att nya förslag måste liksom accepteras av befolkningen. Ja. Och gör inte det så är det, är det papperskorgen. Mm. Och mm. Det är väl den vägen då som, som är framkomlig. Men för att gå tillbaka till det här om populism är någonting dåligt eller inte. Och, och då så säger du att, att en, en demokratisk princip det är responsiviteten. Ja. Att man är följsam mot folkets vilja. Mm. Och där är det uppenbart då att, att uh, populismen är det som ger en större följsamhet. Absolut. absolut och, Men vad mer då? Du, du hade jo. tre demokratiska principer. Ja. Och då, och då responsivitet är responsivitet första. Mm. Eh, och den kan gärna byggas på med både mentalitet och mm. med regler. Mm. Och den andra då, det är pluralism. Mm. Och, och där är ju liksom liberal demokrati nästan en självmotsägelse. Va? Mm. De en pluralism, borde... det vill säga att det finns olika röster och en debatt. Och... Precis. Mm. Eh, och i en, en, en pluralistisk demokrati, då säger man inte att eh, det, det är väldigt jobbigt med polarisering. Mm. Då är man redan på grids. Mm. För polarisering är någonting bra som du säger. Ja, alltså den klassiska i filosofisk diskussion. Då pratar man om pro, et con. Mm. Och det är alltså för och emot. Mm. Och då börjar man med de radikala positionerna. Mm. Sen kan ju någon hitta någon grej där han säger att att i, om jag kan ta fördelarna mm. genom det här kompromissförslaget och undvika nackdelar och då kan det vara en bra kompromiss men man börjar alltid med en bred debatt mm. va? och en öppen debatt och det gör man ju inte i ett samhälle som är rädd för polarisering Nej. För att, du vet, och det här har Sverige en massa jävligt uh, ursäkta uttrycket väldigt mycket dåliga regler va? att man har det här med att man gillar överenskommelser överenskommelser. Det breda men det innebär att man dödar en debatt. Man säger att vi ska ha det här, det, svensk neutralitetspolitik. Mm. Mm. Och sen så är det tyst då. Men man behöver ju hela tiden leva en debatt. Alltså, vad är nu svensk neutralitetspolitik? Och då kan man ju mm. inte nära sig med sådana sån där palmegrej som att eh, svensk neutralitet det är, det är det som vi bestämmer. Alltså, mm. Om vi kallar något neutralt så är det neutralt. Mm. Men för, vi, vi säger ju ofta nu menar att, att det är så polariserat och i USA det är så polariserat vi menar mm. att det är dåligt men, men då är det väl kanske inte att man lyfter fram två alternativ där vi får nej. ta ställning till det nej, på nej, nej, ett är... intellektuellt sätt utan då pratar vi kanske mer om att, att det är smutskastning att det är det som är det polariseringen eller? Ja, Nej det tror jag inte utan, utan jag tror faktiskt att när folk pratar om polarisering så är det just obehaget Utav att det som är den pratande klasserna ser som normaluppfattningen. Att den ifrågasätts. Mm. Så att om vi, om vi säger, tar det i USA så kan vi säga att etablissemanget med, med Hillary Clinton. Har ju tyckt att det många saker det är bra. Man, de här frihandelsavtalen har varit bra. Allting har varit bra. Globaliseringen har varit bra och så vidare. Och, och sen så visar det sig att. Den, en, en stor fraktion av befolkningen har fått det sämre, mm. bevisligen. Mm. Eh, inkomstklyftorna har ökat landet slits isär. Va? Och då är det människor som säger att, att det här går inte jättefint, det här går riktigt uselt och det vill vi ta upp. Mm. Och då så säger man att det här står i den positiva Amerikabilden, mm. som man ser i Sverige. Mm. Att vi har en progressiv bild. Och då kan man säga att i, i USA så, så är det med mycket utrikespolitik. Och då har de sagt det så här. Över att den här liksom aktiva amerikanska utrikespolitiken. Mm. Har aldrig haft. Mindre än över 90 procent. Utav eliten. Mm. De är ålin på USA som världspolis. Mm. Men vid populationen. Så finns det inte någon fråga. De har kommit till över 63 procent. Mm. Och i de flesta fall så har man. En massiv folkmajoritet emot sig. Mm. Folk förstår inte vitsen med eh, amerikansk politik. och eh, man håller, USA håller på och fifflar med IS. Och håller på. Mm. Man förstår inte hur kan det här kan gagna i USA. Man skapar bara USA-hat. Mm. Och i Sverige så kan man väl säga är, är det samma sak. Att, att vi har ett åsiktsmonopol av gamla medier. Mm. Mm. Och de tycker inte om att bli ifrågasatta. Mm. Och, och däremot pluralism är den att det är fritt fram. Och, och nu, så, nu försöker man ju då med indirekt censur. Och det är precis som Kina och, och sedan Tyskland och Frankrike försöker. Nej, man. Nej. Att man tycker att censur är ett fult ord. Mm. Men om man får Facebook och Google att göra censurera. Då är man inte inblandad. Mm. Och då håller man på med såna här mystiska saker eller angivarsystem då som visselblåser eller olika typer av utav, mm. utav, larmprofeter, angivare som håller på och agerar. Mm. Mm. Så att på något sätt kan man säga att, och så kan vi vända på det och säga också att alltså, det som möjligtvis kan kallas för auktoritärt inom Sver Sverigedemokraterna. Det är ju deras uteslutningsärenda när partiledningen håller en väldigt hård partidisciplin. Mm. Men det är ju ingen som kritiserar den från de andra partierna. Mm. Utan de säger ju tvärtom. Alltså ni borde vara mindre pluralistiska. Mm. Ni borde liksom vara nolltolerans mot avvikande åsikter. Mm. Och vara ännu strängare och smalare. Mm. Så att man är inte för det här i, i något i något hänseende. Va, från... Men det här har väl nämnt två principer. Du sa var tre principer som du var inne på. Den första som du har tagit upp, då är responsiviteten. Och sen även det här med pluralismen: att olika röster ska förhöras. Den tredje principen, då, som, som du menar att populismen stödjer bättre än den liberala demokratin. Vilken princip jo, är det då? Det är just att så att säga. Eh inte överföra makten till den djupa staten. Oh. Är Och de den djupa klituren. staten igen då? Vad, vad är det? Eh, det är eh, alla typer av utav, utav, eh, byråkrati, eh, domstolsväsende, eh, FN-resolutioner som anser sig stå över demokratin. Alltså alla typer av demokratiska inskränkningar. Mm. Och då gäller ju samma sak för den djupa staten att Militären får naturligtvis ha synpunkter på försvarspolitiken och byråkratin får ha synpunkter. Mm. Men, men, men byråkratin får inte ha synpunkter på som sätter dem över demokratin. Så vi hade ju sånt här upprörande mm. dokument som gavs ut av huvudsakligen eh, utrikesdepartementet tror jag. Men det var det överhuvudtaget. Var, eh, regeringskansliet som mm. protesterar med flera hundra som skrev på mm. att eh, de förutsatte att för att de ska kunna verka så förutsatte de att deras egen värdegrund gäller. Mm. Och då har man inte riktigt förstått Vem hur det som Nej. Och det här är människor som är välutbildade eh, eh, och borde vara insiktsfulla. Mm. Va? Men, men skriver sånt, sånt, sånt, sånt trams som inte kan tyda på annat sätt än att att man helt enkelt inte, man saknar demokratisk insikt på något mm, sätt. Mm. Utan man, man, man säger så här att, som Ludvig den 14 sa, staten det är jag. Va? Så säger de här personerna att eh, demokratin det är jag och eh, de här töntarna som sitter i riksdagen. Mm. De är ju, sitter ju bara trycker på de grejerna som jag har, har skrivit och utarbetaren. Mm. Då kan man säga att populismen har ju blivit i viss mån då kanske. Man pratar illa om populism. Men du, du egentligen du vill prata gott om populismen. Ja, alltså, alla, alla etiketter tar ju färg av de som har använt det. Mm. Mm. Men, men nu så tycker jag man kan säga att vi har en, en populistisk rörelse i världen och Europa där... Etablissemanget, inklusive staten, mm. den djupa staten, hotas av personer som har en mer populär agenda och populär just i demokratiskt märkande. Mm. Mm. Och, och då hårdras det här. Mm. Men sen har det ju funnits andra aspekter i det här. Att det, tidigare så har det ju varit eh, eh, alltså Perron som var diktator i Argentina. Mm. Eh, ses ju allmänt som eh, Populist då. Mm. Men hans främsta merit Var väl att han var liksom lite svajig Demokratisk va? och sen var han Väldigt svajig ekonomiskt mm. Han hade den där principen att eh, Jag köper och någon annan Får betala mm. och, och sen Så hade han den här lite oansvariga Devalveringsekonomin att, att man kör på så länge det går. Mm. Mm. Men det, det har ju många europeer också. Mm. Så att etablissemanget alltså etablissemanget som följer Grekland mm. följer på att de beter sig som Peron med en lika oansvarig ekonomi. Eh, och sen så tar man då Theodore eh, Roosevelt som var alltså den första Roosevelten i USA. Mm. Han kallas också ofta för populist. Mm. Och sen finns det en agrar rörelse i USA som kallas för populism. Men det är lite olika grejer. Alltså media måste ju ta upp den här typen av fråga. Som exempel vilken vi ställde här. Alltså vilken är mest demokratisk. Mm. Mm. Liberaldemokrati demokrati. Eller, eller populism. Mm. Och, då, och då kan man inte säga att liberaldemokrati i ett, ett, trevligare etiketter mm. man måste ju titta bakom etiketten mm. och då skulle det räcka med att man tittar på all kritik som finns inom statsvetenskap för att se att alltså det är ju på intet sätt självklart att, att eh, många ser ju som att vår kris nu är, att det är brist på demokrati mm. och då populisterna säger att vi vill ha mer demokrati mm. alltså det är ju definitivt en lösning Sen kan man andra säga tvärtom och säga det att eh, folk är så korkade så att ju mer de får bestämma ju sämre blir det. Eh, och det är ju en ståndpunkt som folk kan ha. Men den ska man ju inte kalla för en demokratisk åsikt. Mm. Utan det är en elitistisk åsikt som säger att folk ska vara det. Och lite grann samma sak de här kopplingarna till den djupa staten. Eh, I den djupa staten så ingår ju också media. Mm. I, I Sverige så säger man att eh, eh, SVT en fristående, det är liksom rena larvet. Alltså, det är ju television vi har i Sverige. Mm. Och det, det där måste, måste man ju då hantera. Mm. Och ta upp. Och kanske ifrågasätta lite grann. Men här är man ju jättesvag. Så att, alltså, vi har ingen spännande intellektuell diskussion i Sverige. Kring de här centrala politiska problemen. Utan i, istället så har vi liksom något sånt här liksom lekprogram där... Vem tar vem och vem vill dejta i löv och ska hon äta upp sin sko eller inte. Alltså mm. det är ju infantilt så att du förstår. Mm. Och sådana här saker också som inte vilken politik behövs utan en sån här väldigt antidemokratisk attityd till väljarna. Mm. Känner väljarna igen sig? Sånt sitter media och ställer frågor till. Mm. Ja jag tror att vi får stanna där som sagt. Tack för att du ville dela de här tankarna.